Esse io moio da partigiano ho oh, bella ciao bella ciao bella ciao ciao ciao esse io moio da partigiano tu mi devi sapere esse or ja, bella kommer och senast i träffandet i fotbollssammanhang nä där är det gör jag faktiskt inte tror jag att eller så 2012 jo, men då var jag i fullvet i slutet. Det var så här att vi satt i biblioteket och så skulle vi prata guldet. Men för att jag skulle få prata med dig så sa du att jag skulle nämna minst två målskyttar i Älvsborg Blåvitt 1997. Och jag tog alla tre. Just det, ja. Mm. Nu ringer det klocka. Samtidigt stod Jörgen Lennarsson och käkat tio varmkarvar bredvid oss. Och Lasse Nilsson firade som han inte hade en morgondag. Ja, det var så det ska vara. Ja, det är det inte så? <laughs> ja, det var starkt då, det var det. Det var eller starkt. Du är ju skicklig, jag vet ju det. Så ja, hade nog lite kanske lite rund under fötterna om man säger så. Ja, det var vi alla. Eh Välkomna hit till Ryggberglund. Tusen tack. Ska jag ha det här? Tack. Så, Sveriges bäst betalda fastighetsmäklare enligt Lasse Nilsson <laughs> i Lugabänken. Jaha, mäklare. Ja, det var ju fint det. Så har jag verkligen det. Ja, ja, jag, jag, är, jag är ju Jag är ju egentligen, vad ska man säga? fastighetsägare fastighetsskötare vaktmästare ja jag är lite av allt det är faktiskt Det är ja det är... Så jag har ingen riktig titel på mig själv jag vet inte Lasse han vet ju ingenting jag fattar Men, ingenting Lasse Finns det någonsin faktiskt sätt att jobba Eh ja alltså jobbar ja jag jag jag jobbar jävligt mycket med huvudet hela tiden. Eh funderar väldigt mycket på nästa steg och så vidare och jag förstår hur du sen kommer till men nej jag har man har väl inga riktigt fasta tider så man det det är lite från och till. Ibland är det mycket, ibland är det lite mindre så eh men det gäller ju att tiden var på tåna om man eh, ska fortsätta i branschen, i, man får inte stå still på tåna behöver det vara är vi kör ju det rätt in i väggen den här. Ja, jag kände det där. Det gick vi fort bara rätt på det. Här. Det var ingen presentation ingenting. Kommer du ihåg mig? Eller? Ja. Jo, vi kommer ihåg dig. Det är eh, verkligen. Men för att lära känna dig så ska vi såklart köra 10 snabba frågor. Oj oj oj. Shoot. Vilken är din bästa Elfsborgsdag? Är det det där guld 2012 kanske? Nej, det är det inte. Min bästa Elfsborgsdag är Eh, uh, uff, kan det vara jag två stycken eh uh, väldigt starka minnen. Mitt första mål jag gjorde i Allsborgs Falkenberg borta. Uh, Mattias Svensson spelar in bollen till mig och det är en fin Allsborgs straff för mig för det, jag tror jag sprang över hela planen där på Falkenbergs IP. Jag kommer inte ihåg vad han hette då, nog har ju bytt namn några gånger. Sen uh, första målet i Allsvenskan när jag får ta en straff från Anders Thorstenson. Eh uh, Malmö FF hemma. Eh uh, de led med 1-0 så eh uh, jag kan göra ett ett och det är ju i 78e minuten någonting tror jag tippa och uh, på tardan som 18-19-åring och <går> han säger till mig titta på mig och han är det ett hård hård för de man säger så. Ja, om du tar den så ska du fan med sätta den också. <går> så och det gör jag och då vet jag att jag springer bort till Gulliganen där jag stod innan på Ryövallen. Eh jag springer över hela planen och hoppar upp på kravallstängslet och hänger där så att det är väl två som kommer upp direkt i minnet så där och då då får det väl vara de dagarna kanske. Ja, det låter som bra dagar är ja, fantastiskt. Det låter jag loss mig åt dröm för dig, du ja, är som en riktig supportare. Ja, för som är riktig supportare mm. är ju du snarare också. <laughs> jag, jag, jag tänker också mycket 2003. Jag kom ihåg när du kom hem där på lånet. Jag har nog aldrig varit såg. Det när Anders Svensson kom hem 2005 och du kom hem 2003 där när det det här lånet. Mm. Det kändes skit. Jag är ju född 92 så att det mm. var ju det bland det största som kunde hända för i Berglund kom hem till Helsingborg. För jag minns också de här alltså mm. då har jag ju inte kanske sett så mycket som där det spelats förutom mm. med den här lilla killen men mm. den här bilddekalen Kommer du ihåg den när det stod det blir målfest om Bella får råda. Ja, just det. Ja, det kommer ihåg. De gjorde ju sånt i Vadje hemmamatch för lite såna här roliga rebusar och ja, just det, det stämmer stämmer. Mm. Det blev ingen lyckad utlåning. Jag det är inget på något minne. Du har kanske bättre minne än vad jag har. Nej, men hade ju extrema krav på sig själv och även omgivning hade ju orimliga krav där så att man nådde väl inte riktigt upp till dem där eh tyvärr i det läget så men men det var nyttigt någonstans ändå. Men under karriären, Ebella, mm. vilket är det snyggaste målet du har gjort? Eh, Brömby hemma eh på Espberg stadion eh semifinal i cupen. Vi vinner med 5-2. Eh, det står 4-2 i 90 och 91a minuten eh och vi leder med 4-2. Eh så det är ju bra resultat men de har ändå två bortamål. Eh jag får en långboll in eh i straffarådet i 92a och dra till. Ja egentligen det är svårt att förklara men men det, det finns på Youtube ni som som lyssnar kan ju nog kolla på det. Eh och jag bände till med en gång och skjuter på volley direkt in i bortre eh, ett extremt eh, klassmål och extrem svårighetsgrad så och just kanske var just de tillfälliga 92:a man är väldigt trött och man slappnar egentligen av med alla kroppen och så eh, så blir det ett sånt mål och 5-2 vilket innebär att det är nästan ointagligt för Brömberg på hemmaplan att ta in där så vi vet att vi är med halva halva kroppen i final så och det blev final också men eh absoluta. Då jag tänkte på Saksnygren vi har ju skrivit ner några frågor men jag tar en fråga som inte står på manuset. Mm. Det låter bra. Det är hilariskt. Bästa målstäst. För jag vet att det finns en målstäst som är. Jaha, <laughs> jag har, jag, har, jag har haft några stycken målstäster. Jag tycker det är lite roligt och spännande sen när det har varit andra andra folk runt omkring som har som alltid så som, som sagt till mig, kan du inte göra den här målstästen för mig eller eller den här har jag kommit på, kan inte göra den så. Ja, jag vet inte vilken du syftar på, men jag hade ju heta skorna eh och sen har jag pilbågen. Passar eh. det inte i närheten av den som jag kommer droppa nu då? Oh, uh, uh, tyngdlyftingen? Nej, nej, nej, nej. nej Tyngdlyftet med hönaflaggan. Det är ju det när du springer ut till publiken och pussar ett barn. Ah oh, just det, jag ska se på det där. Ja just det, ja, det var det, det var inget, det var faktiskt Vad va hände där? Nej, det var helt alltså grejen var att jag blev jätteglad för det, just det här målet så tror jag det är eh Brünby eh tror att det är det. FCK Brombe 0-0 och det är 38000 på läktaren och jag gör avgörande målet där. 1-0. Eh, tror att det är den matchen och springer ut och är skitglad och e e egentligen har jag ingen målchans utan jag är bara jätteglad och springer och sen ställer jag mig med publiken och kommer ner en en liten kille där och han vill ju krama mig och det gör ju och jag vet inte där pussarna på huvudet eller någonting och ja, det var ju en skön grej. Det var ja det var märkligt men det det var inget inplanerat utan det var bara men den är härlig, den är härlig. Ja. Och den här är ju också klass när du lyfter upp Anders Svensson, det vet man från alla julklänrelser bara hade. Ja, just det. Jag tror den var på 10 år i rad när du lyfte upp honom som bin på på den så att den jag sparade den hemma faktiskt. Ja, just det, det stämmer, det stämmer. Det ni på Gamla Ryavallen där ja. Mm. Ja, vid där vi huserade jag och Anders där. Eh, äh, nej, jag har ju som sagt mycket starka Anders och alltid varit så. Det var ju var för mig lyfte upp honom där. Mm. Bollar lite med. <laughs> Gjorde ju framförallt fler mål också. Ja, det har jag alltid gjort. Det har jag alltid gjort. Viken person har påverkat dig mest i livet? Uff. Oj oj oj oj oj oj. Det, det blir grill. Åh, oh, den Kanske man jamar tränare som eller någonting som. Jag menar jo, alltså och vi går tillbaka egentligen vad det vad det började med vem som egentligen hitta mig så är det ju ingen Mats Svensson faktiskt eh uh, lite ett oväntat namn kanske men när du säger det så så blir det ju rätt naturligt att det var han som tog mig till Älfsborg och hade kollat in mig och jag var ju bara 14 år uh, när jag gick till Älfsborg och fick spela med med såna som var 18 alltså jag var fyra år yngre eh uh, och han tog in mig och jag fick spela nästan från start och uh, det är klart att det har ju betytt extremt mycket eh uh, just den lilla skickligheten har med att jag var duktig men samtidigt turen att ha fått en tränare som tar in en 14 ett 14-åring i ett juniorallsvenskt lag Allsborg som vinner juniorallsvenskan men åker ut i i slutspelet sen. Eh första året någonsin som Allsbor har ett juniorallsvenskt lag eh och eh, ser det mer så tog de ju upp också en 7-8 spelare i laget från Lantkullen, ett helt nytt i Älvsborg lag nästan. Eh Och det ska ju folk veta att Älvsborg inte haft så lång tradition av ungdomsfotboll heller. Absolut inte. Det måste jag måste ha varit i början av när ungdomsfotbollen kom Precis. till Älvsborg. Precis. Vi stack ju då, vi är ju på 92, 93, hösten 93 när jag kom till Älvsborg och och det ska folk veta att den eh då var det ju så att jag spelar ju byttor på då spöar vi Älvsborg med 6-7-0 eh det, det på 11-mannaplan eh uh, och de var ingenting alls på då. Det var ett sånt där man promenerade över i, i unga åren. Eh uh, och det låter ju helt sjukt nu för de som är födda på slutet av 90-talet och nollor hur det var så och det var faktiskt så. Sen fick ju Allsborg fart på det och extrem fart och eh, kanske har bästa ungdomsverksamheten i landet. Jag, jag tror faktiskt de har det om man ser till resultat. Eh uh, så att uh, det är en stor skillnad det har gått fort. Eh uh, jag menar 93 är ju inte ur minnes tider där det ju inte. Men just där 93 94 så fick Allsbo i första juniorlaget. Fortfarande var pojklaget då inte riktigt så starka heller eh utan det var det första starka laget som ingen rodde på och det var ju Anders Svensson bland annat som var med där och vi hade även några andra namn som Jocke Alexandersson till exempel men sen är det några andra som var riktigt bra också men inte folk kanske känner till så mycket men eh det får man säga att den personen betydde ju väldigt mycket för att när man ser tillbaka så var det han som trodde på mig och lyfte fram mig från start så gav mig en extrem boost. Uh, och nu på senare tid så har jag faktiskt umgått rätt mycket med hans son Kalle Svensson som sprang runt i omklädesrummet som liten och mellan benen på oss och, och nu sitter vi och tar någon öl ihop istället och uh, jäkligt trevligt att snacka lite minnen så För du var ju väldigt ung också och det var ju utlandsrykten och sånt när du redan var 15-16 år, du var väl provträna också på flera andra lag? Ja, de hade ju det var en jäkla håsta för kom mig landslaget och sånt och spela över den första landskampen så med då var det ju tidiga 79 och sena 78 hade man fortfarande då och jag var ju med från första landskampen och hela vägen egentligen genom hela polsklandslaget juniorlandslaget och spelar ju all, all, allt eh och gjorde rätt så bra och så då var det en turné i Anddeläkt en vecka eh då signade de mig de signade de hade mig eller en som heter nyss och kvalitetsfotboll så var jag provt här tillsammans med annan som de skulle välja mellan och det där spelaren hette Bike Olisse. Och då är ju han bror till Sunday Olisse som ni om man kan fotboll så är det en väldigt stor fotbollsspelare. Och då valde man väl mellan oss två den veckan och de valde honom för de ville ha en mer sexa defensiv mittfältare istället för en offensiv eh och då tog de honom och sen var jag nere i Blackburn eh en vända eh de ville faktiskt signa mig men då skulle jag bli signad till deras juniorlag och då var jag redan halva foten in i Alpsportsalag och bodde jag nere på eh det var det var faktiskt de vann eh Premier League med Alan Shearer och Sutton och Tim Sherwood och Colin Hendry och alla de här Tim Flowers i mål och ja nu där blev upp massa namn som inte många Det var 95 då eller Ja precis ja. Alan Shearer vet du. då var jag nere där och det var ett jäkla hås på Blackburn och eh och då skulle jag bo på ett sånt där internat och jag kände att ah äh, det var inte riktigt jag hade ju halva foten inne till A-lag så vikter jag värdera högre eh och sen en tur ner till Milan också. Eh och provtränade en vecka med deras A-lag fick jag faktiskt, men de hade Fabric Capello och de var en också ligande året jag var nere. Med Gianluigi Lentini, Marco Simone, Dejan Savicevic, Desai, Boban, alltså det är ett mäktigt lag alltså för de som kan fotboll. Tundar du Maldini under där i prospelet då? Det är det en utav de bästa fotbollsspelare jag har mött. Maldini är en extremt bra fotbollsspelare och Eh uh, han var ju med på alla träningarna var med. Den enda som inte var med så mycket det var Franco Baresi. Mm. Han gick ut och han gick ut på träningen i välda vem då upp och så slog han en 7 8 9 10 långbollar, strächar lite, snackar lite med Fabio Capello och så i kanin. Eh så det var lite skillnad från uh, han var kul helt enkelt. Du vet. Nej. Nej, kolte eh Franco Baresi där du det jag vet det fast han skulle säga till honom någonting där han han lyckades rätt bra. Men så det var häftigt, det var häftigt. Men det har varit runt en del. Mm. Vilken är den bästa fotbollsarenan som de spelar på? För jag tänker att när många tänker på Östersundsbro så tänker man bara Elfsborg och missar att faktiskt spela Champions League med med FCK. Ja, eh och vara ja, runt precis. på den största scenen som finns i fotbollsvärlden. Ja, det är enormt stolt och eh, lyckligt lottad över att få spela den absoluta finrum ett fotbollsspelare uh, och även mot extremt bra lag i den gruppen och jag fick spela det mycket jag fick spela många matcher från start där. så eh uh, ja det är fantastiskt det är det ändå Alltså landslaget en sak allavstaget som jag spelat det är en sak men Champions League det är ett stråvassare så enkelt är det bara det. Är... Vilken är den bästa arenan då? Eh uh, ja jag det var faktiskt är det Old Trafford. Uh, Old Trafford är alla är det startade där matchen faktiskt så 79 minuter med två bolltouch. Ja uh, typ uh, men jag sprang <laughs> mest utav alla i i uh, inklusive United sprang jag mest uh, hade mest starter <laughs> starter på ett, och 32 km timme någonting de hade massa kameror. Mm. Men jag jag satte faktiskt Schalke uh, arena av Schalke Mm. satte jag riktigt högt upp och då mötte vi inte alltså mötte vi någon UEFA Cup match eh det är ett sjuk arena och sjuk tryck. Jag vi mötte till och med Tysklands landslag och det var Malastaget och satt i fjärde på bänken men sen spelar jag med några andra klubblag där. Och den arenan alltså där att ja ah, nej jag jag jag är förlåt jag måste ändra om det är Celtic för fan Celtic, Celtic Park. Det var helt ja. sjukt. Det var alltså det trycket att man hör ingenting United är alla era ultraform theater och dreams eller vad heter mm. den eh men det är så mycket turister som kollar på United just i det läget liksom det är mycket utanför i Celtic där är det liksom hardcore Celtic 70.000 vad det blir ju ett annat tryck och det var ett extremt tryck så jag vad hade det varit med på stadio där lust nere i Benfica och Old Trafford men när man kom till Celtics så bara poff vad hände här liksom det ja jag tror det har varit med och mycket men oh fy fan alltså, man hörde inte ett skvatt och jag var så nöjd att jag skulle få höra Champions League sången stå där och jag bara skulle rysa och fy fan stå där på line-upen, hörde inte ett skit, det var ju bara You Never Walk Alone, det var det enda man hörde och den här hymnen, den försvann i ett publikhav alltså så åka och kolla på Celtic. Jag har gjort det. Vi mötte ju ja. dem 2013. Ja, precis och då vet du vi vilket tryck det. Är. Ja, men ja, det var bara bara 40.000 för det var <laughs> vi det var ju ett litet lag. Ja, just okay, det. Okej, det kanske man såg så. när man gick till vi var på Horse Shoe Bar i inne i Glasgow. Ja. Och då fick man ta en tidning om matchen då som skulle vara liten för de tyckte ju att, att möta Elsp på våran minsta matchen det året typ. Ja, okej, okay, okej. Okay. Men det var ju ändå typ åtta sidor om Anders Jensen, om vilken legend han var. Alltså det var så sånt det var jättestort fokus på allting där. Och ja. då var det också de åren när Rangers inte var i högsta ligan så vilket gjorde att det typ blev mer fokus. Ja, häftigt. Eh hade hade många alltså det är, det är kanske inte Karangorna men det är, det är störst tryckta och sen är det klart att Otraff och då Arena of Chalke och Amsterdam Arena och och och såna det det var och, ja, det Köp och det det är många många arenor som som är fina och häftiga. Eh nu blir du ju fotbollsspelare och fastighetsskötare eller så allt alltså all <laughs> precis. Men nej, vad, fast... vad vad är annars ditt jobb om du exkluderar de två jobben? Och du får isolera fotbollstränare också, för du vet ju att du hade kunnat säga. Ja, nej faktiskt inte. Eh mm. assisterande är det topp jag kommer att vara för jag jag jag har inte kapaciteten och jag har inte viljan att vara huvudtränare så men det kan vi ta kanske senare. Eh nej och jag hade velat bli popstjärna rocka och <laughs> sjunga. Ja, det är bäst sjunga. Det är väntat svaret då skulle jag säga. Jag älskar lite väntat. Ja, jag älskar att sjunga och eh jag är faktiskt hyfsad om jag får säga det kall på det. Har du har du uppe en Instagram? Eh jag har öppet Instagram. Jag jag har valt att och inte lägga ut någonting där för... för för det finns ju en del ja, filmer finns... gammal om man scrollar lite längre ner. Ja, Stadljus är ju en favorit. Ja, Stadljus, det trycker jag på lite och den den är sjön att trycka lite. Jag gillar såna. Det Ja, det gibbar jag sett dig kunde också faktiskt. Ja, precis. Ja, du ser ju att det är ju det jag menar. Det är popstjärna och, och min bror som är, är trubbadur och vi har, vi har haft lite roligt på några sena kvällar några gånger och och då brukar han spela gitarr och jag får sjunga för jag sjunger bättre än honom så. Så <laughs> eh uh, AF5 det det, det tycker jag tycker är för jäkla kul och uh, vi vi även gjorde ju en stor show på en Elsborg gala där jag Isch och Ischi och Dasse. När vi körde en, en en låt där med Justin Bieber uh, som vi spelade in och fick jag faktiskt beröm av Niklas Strömstedt som var på den galan, eh uh, Elsborg galan. Han kom fram till mig efteråt och sa att uh, han tyckte jag sjöng rätt bra. Så det var lite så att sen om man gjorde det för att vara snäll, det vet jag inte men uh, han kom i alla fall fram och sa det så det var ju lite så här men ja, oh, oh, lite mallig. Det kom hon ni vi tacka av dig. Det är ju ofta så att man ska säga man brukar ju få spelarna att göra en ramsa. Okej. Okay. Så sjöng ju alla att eh bella bella i och sen sång gjorde ju Ja, det. just det, just det. Och det blev ju inte bara att alla sjönges upp för Elfsborg för de kan ju ingen annan låt. Nej. Men då kom jag ihåg att du körde siggisaggi. Och hela läktaren stod helt tysta för ingen visste vad siggisaggi. <laughs> Nej, alltså det kanske var så. Ja. Jag kommer ihåg att jag gick ut där uh, Lov tackar. Jag gjorde jag körde nogdan faktiskt. Mm. Ja. Var alla bara stånga frågetäcken och jag bara fan också vad ska jag köra nu då? <laughs> vad ska jag göra nu? <laughs> ja, precis. Men eh, vad gör Bella om 10 eh, år? Har du några såna planer eller lever du bara i, i nuet? Nej, nej. Jag bor jag borde le jag jag försöker egentligen ta intalar om att jag ska leva i nuet och det gör väl till viss mån men Jag jag har ju en plan med allting jag gör och och och vet ungefär vilka moment jag, jag måste göra dem och, och jag måste leva upp till för att för att nå någon form av superdröm då. Men men men ett ett, ett fantastiskt scenario som jag ett stort jag är stort jag har stor kärlek för Spanien som land och vilket vi även har ett litet ställe nere där som vi tillbringar väldigt mycket tid eh som alltid varit en dröm och det har jag ju uppfyllt i denna men kunna vara kunna ha någonting där man är lite mer på vintern och så får lite svensk sommar och få eh bestämma vid sin tid ännu mer någonstans och ännu mer frihet på något sätt och eh, det hade det någonting som en liten lite av en dröm för mig alltså och kunna fåra lever av lavedalocka. Ja, <laughs> ja det ja, på någon form av jag vet inte det kanske annorlunda. Men jag hittade, jag hittade jag hittade nämligen en intervju eh, från när du eh, presenterade i Elsborgs TV att du skulle lägga skonor på hyllan. Mm. Då sa du att din dröm om 10 år nästa framtid var att du skulle driva ett företag som jag antar är fastighets eh, Ja, precis. Projektet. Ja, precis. Ja, det det är lyckligt faktiskt att du skulle vara huvudsponsor på IF Elsborgs tröjor. Ja eh och och det det var en dröm för 10 år sen. Ja, och och det jag har ju kanske 2 kvar på den då i och med att jag var 32 när jag slutade tror. Eh jag, jag fyller faktiskt 40 om en månad här så jag har 2 kvar. Och det är väl lite lite av en det hade man väl har kul att absolut vill jag göra och och betala tillbaka sig någon form av av eh, ekonomisk fördel för Allsborg men eh då det riktigt kommer de så beröm summarna så jag har råd att sitta som huvudsponsor på tröjan än. Jag bara Bosse Bank kan i hårdan jäveln alltså alltså eh <laughs> jag lägger ju mycket pengar så att jag jag inte riktigt är den men någon form av eh hjälplighet och sen står jag alltid till förfogande för Allsborgen fast jag är med som assisterande i en annan klubben i stan. Men du får nämna Norby här. Ja, jag är jag jag jag är ett stort fotbollshjarta. Men alltså det är lite svårt. Folk kommer fram och hur kan du göra så en del säger så men jag tycker det är lite okunnskap. Jag menar jag har ett stort fotbollshjarta och jag driver ju mina anfallare i Norby som jag hade kunnat driva vilka anfallare som helst där där jag är skicklig och där jag kan så så jag älskar Jag älskar fotboll jag ska titta på fotboll jag älskar jag men till till en måtta då och eh det kanske vi pratar mycket mer om sen. Mm ja. Men men men så så men, men sen också på tal om det här med Trya. Du det finns ju en skylt på Borussia Arena ovanför klacken som det står Berglund och Nilsson på. Och det är faktiskt det är helt med det är helt medvetet för jag vi, för jag lase eh blev kumpane för några år sen när när han ville gå med mig. Jag hade redan startat några år innan eh och han ville vara med och vi är goda vänner och vi satte igång en en en maskin tillsammans och vi hade ett, vi har ett mål med den med det företaget. Det är ett fastighetsbolag och och då ägde vi ett företag eh som hette Berg och Nilsson Fastigheter eh vilket vi ser det med sponsrade med och vi ville sitta över Gulliganerna för det tyckte vi var en bra plats eh och men det bolaget sålde vi sen. Det är ett hus vi som var låg i bolaget så vi sålde. Men och det var ju några år sedan faktiskt för men så att han som köpte bolaget då han har inte ändrat namn. Det vad så vitt jag vet så och det sitter kvar fortfarande i skylten så att jag hoppas sen gör den eller ser den dra igång för den sitter uppe till höger från oss. Exakt. Och ja ni hade pratat om den. Heller vad jag har sett det var ja, riktigt svägnig komma att vara alltså två det är ju två namn som man känner igen så så. Ja sätt. och och det var ju lite tanken alltså att eh, skylten talar sig lite för sig själv där i det läget eh, med namnen och eh och vi sa att vi vill sitta över Gulliganarna. Eh för det tyckte både jag och Lasse hade varit lite trevligt. Så och det det sitter den och det är samma så det är helt rätt som du säger det. Bra. Ja, då har vi en eh, sista fråga tror jag vi innan vi går vidare där. Eh om du skulle bli inlåst på lilla krogen i 6 timmar och du får välja en person att ha med dig. Jag har fri tillgång till allting. Vilken person hade du låst in dig med? Vem skulle du vilja ha fri bar med? Min bror, han ah, är rolig även så måste jag ha med någon som är lite drage. Eh, uppe många jag skulle ha med alltså det är det är jättesvårt att plocka ut en men jag måste säga Jens alltså vi fa så någon rolig. Jag, jag kan ju säga, jag tror du ligger högst på mångaas lista faktiskt. <laughs> är det vår ås det är. Ja, jag hade fått han var jävligt roligt i alla fall. Det 10 det 10 smilet. <laughs> ah ja, jag så alltså... någon rolig jävel. Vet ni jag läste den här frågan så tänkte jag så här, hur skulle Fredrik Berglund och Sinidins dam kunna vara på Leera krogen samtidigt sex timmar? Ja. Jag vet inte hur vi shit det, det vet man inte. Det är fan bättre än hela säsongen av Big Brother och se det. Ja, ja, herregud. Alltså jag jag jag är skit alltså jag vet inte fan jag, jag kan inte väl jag, jag gillar den eh äh, nej jag jag alltså jag det är så många alltså så många jag, jag kan inte jag kan inte säga bara en rakt upp och ner. Jag kan inte. Det är skittråkigt men <laughs> Det är så många jag över med. Jag skulle ha med det, Jon. För fan, det är ju jävla skitskoj och stisse till exempel Mattias Strine är så jävla skitrolig och bär med. Alltså det finns ju många som helst som jag Vi tänkte lite att du skulle vara lite tänka lite större ah, typ eller Barrack och bara ja, eller något sånt. Så. Ja, du menar så. Jag men vänta lite. Du, det ser vi sätt. Tänk bort en fria baren då. Okej, alltså du har du har du har du har du har eh senst att sen eller i alla fall detta går ja, jag, går ut sen på alla ja, kanaler. Jag jag jag har ju alltid min fru kommer ju, kommer ju slå men nu men jag vet jag har alltid varit lite fan av Victoria Silverstedt för jag tycker hon är lite rolig och häftig och eh jag tror jag hade haft jäkligt skoj med henne där inne. Och eh, det hade varit trevligt att titta på också så där så att eh sen får man ju se om väskarna stått utanför när jag kommer hem då men men men men det hade varit skitlat. Jag jag vet inte fan det hade varit svinligt. Vad det nu drar vi vidare här. Vi släpper detta mm. nu. Det? Nu blir <laughs> det tufft. Inte släpper samt. Linda för låt då. Idag är en fin dag för IF Elfsborg. Vad då har jag sagt alltid att du du älskar att göra mål och anfallare det är ju ditt signum. Eh man brukar prata om att en bra anfallare har 0,3 målsnitt ungefär. Vet du vad då hade det som målsvitt målsnitt i Esbjerg. I Esbjerg hade jag betydligt bättre bollsnitt och jag tror att jag ligger på en jag kom ju upp på 0.65 kanske någonstans kan det vart det. Nej. Hej. Då var det kanske både mindre då. Nej, det kan det inte vart fasen. Så... Ja det beror på vad räknar du jag, jag, jag räknar ju lär mer lite inte tottomål och kuppmål och sånt utan det är bara serieboll. Ja, då ligger jag nog på 0.4 i 3 kanske 056 056 till dem. Mm. Ja, det är extremt bra. Det är, bra. är 93 matcher, 50 mm. mål. Det är också ett målrekord du har läst. Jag hade så att du har rekordet för snabbast upp till 50 mål i dansk fotboll. Ja, jag hade som utlänning. Ja. Eh, nej, överlag faktiskt. Överlag, det är så. Jag var först till 25 mål och sen var jag först till 50 mål på minst antal matcher då. Eh så det det rekord tog jag från en en en dansk faktiskt. Storspelare var hetan Fredriksen. Ja, ah, det låter det ska låter osagt. Ja. Men Sen. annars då hur hur känner du är du nöjd med din karriär som du haft? Jag menar många drömmer ju, inklusive för jag har alltid drömt att bli fotbollsproff i, i livet, men det är ju faktiskt svårt förunnat att faktiskt bli det och speciellt för de som har en sån karriär som du har haft. Det är ändå 12 landskamper. Du har fått göra mål i landslagströjan. Mm. Du är en gud i Esbjerg. Du gjorde det bra i IFK även om det bara blev en säsong. Mm. Du har byggt om man får säga så då. Det som faktiskt blev Elfsborg var det idag med med Rydasport hallo eh och det här. Rydasport Nej, hur är det här salen <laughs> plötsligt? Eh och det. Vad är du är du nöjd? Jag känner att du hade kunnat göra det lilla extra. Nej, jag jag är faktiskt eh extremt nöjd med karriären för att det kom till en punkt där Jag hade något alla mål förutom ett som men det är inte riktigt pöst det blev inte riktigt så individuellt mål utan det var mer ett lagmål att jag ville så gärna ha ett svenskt guld. Mm. Jag hade jag hade ju fått ett eller fått vi hade spelat till oss ett danskt guld så jag är ju danskmästare. Men med Allsborg det sista när vi kom hem var det att heta det året och vi blev tvåa få stora silver där. Det är väl någonting som jag fast jag vill ta med Allsborg i laget liksom det laget som tog mig fram och det laget som jag gick ifrån det det det är väl det sista men sen hade jag alla individuella mål var uppnådda jag hade vunnit skytte ligan i Sverige jag personnerade vann jag skytte ligan i i Danmark ett mål ifrån blev tvåa men jag vann poängligan och alltså det var det var mina mål jag hade uppfyllt dem jag har spelat alla lag jag har spelat Champions League och, eh har gjort mycket, så jag stannade en en vinter och kände att eh, det som alltid har tryckt mig och pressa gränserna och göra de här extra målen vilket är rätt intressant för jag säger det jag säger till mina anfallare idag som jag har in, i Norrbu att eh, du kan inte gå runt och tycka att det är lite småtrevligt att göra mål. Ja det är roligt att göra mål. Du måste älska det. Och du måste älska så pass jäkla mycket att du avslutas så ofta som möjligt och eh, vissa har svårt med det för det känns lite egoistiska men det det är liksom en anfallare ska göra poäng. Färdigt och det det är kravbilden. Och den krävde alltid av själv på mig så att eh och då kände jag där om vi återkommer att jag hade nått allting jag hade pressat mig själv till allting och motivationen var var lite den var i i, i rubbning eh brann inte för det lika mycket som jag gjorde innan och samtidigt så hade jag enorm press från all, allt folk runt omkring och och de krävde väl egentligen att jag skulle göra mer mål och eh Och det blev inte riktigt så. Jag var barn i interna skytteligan man. Jag i för sig förstår att jag var hemma men alla hade förväntat sig att jag skulle göra 20 mål så att eh eh så det var 20 jag trodde sluts slut men synen uh -huh. tog slut. För det blev ju det blev 18 mål det där året vann Shen skytteligan 2000. Eh mm. och flyttade till Cicle Holland mm. till Råda. Jo. Och det, där om vi ska återgå till den också den här sjuårsalts grejen som vi tog upp där. Mm. För jag vill ju ta ditt Elbsborgs hjärta och Jag älskar ju det. Det här klippet som John tog upp förut, det här studiet i Älvsborg-klippet, det är ju som att man sitter och lipar till det. När du, för att du hade ju ett år kvar på kontraktet men bröt du utan krav mot, mot Älvsborg. Och Sjövårdshallen som vi tar upp det är ju för att du skriver på en nytt kontrakt en månad innan du blev såld. Och det var ju inte så att det inte fanns några transferrykter kring dig mm. att lämna Älvsborg våren 2001. Exakt. Och du valde att göra det för att Älvsborg skulle kunna få pengar för dig vilket i sändres citera i det som vi, ja, vi vi vi har blivit bortskämda med för att du du fick kanske inte ta ta del av det laddet så mycket själv men när, när du kom hem sen men sjöres han kommer upp an till Sven som kommer hem och att jag Sven så kommer du blir SM guld och allt sånt. Precis som du säger och det är, det är många som som kanske glömmer det och man kanske inte har fått den credden som man man förtjänar riktigt där och eh och det är så jag är, jag är en person som som utåt sett när jag var i media så ville jag alltid ha en liten knorp allting jag ville ville sticka ut lite skicka ut hakan som eh både bara för att det skulle bli en lite mer trevlig intervju oftast och och även kanske spela på det kaxiga bladet om man säger så men men så att ibland så blir man inte så omtyckt och folk glömmer bort lite vad, vad man har gjort och så där och speciellt de unga elsborgarna som som står i klacken har ju inte en ordning eh Eh uh, var det så att det kontraktet som du skrev på där en månad innan blev såld fanns det en klausul där som gjorde att Elsborg fick mer pengar för dig eller var det mest att nej men nu har han tre år Ja, klart att det det stämmer det stämmer. Jag var kanske noll månader tidigare ändå men det det var så jag sa jag sa till det var några agenter som ringde mig och alla ville lova guldgransskogar till sist så så kom Martin Dalin som jag hade som agent i stora delar av min karriär efter det. Och jag var bland hans första klienter och han kom med konkreta grejer och, och han var ju direkt framme där att vad ja, du är bossman du kan gå så här, nej, det vill jag inte, jag vill inte att det ska hänga. Så jag kommer skriva på ett kontrakt med hans på att de ska ha pengar och det det innebar ju egentligen inte att det fanns ingen klausul att jag fick gå för någon summa utan jag sa jag skriver på ni tar de pengarna ni vill ha men realistiskt alltså ni kan ju inte sätta liksom 100 miljoner för mm. mig och för att jäklas nu har jag ju skyssgre imot er då får ni liksom betala tillbaka lite sen fick jag spars på rätt bra med med, med pengar där jag tror det var 17-18 miljoner ändå så att för spelare då var ju dyras någonsin som gick 2000 så att äh, i Elbsborgs historia äh, och och då tyckte det var det var fär någonstans så alla alla alla känds som att alla blev glada på något sätt så det det är en riktig historia. Men det också som du säger, det är jäkligt lätt att glömma bort idag att det faktiskt är så för någonstans där så startade ju den här nya resan då med med IFällsborg och att att kunna ta fram de här siffrorna och och veta den backstorien. Det är ju inte jag tror inte det är många som vet det. Nej, det tror jag inte. Jag tror och, och du du och Lasse ju ja, nu tar jag in Lasse här. Igen. Ja, gör det gör det. Men, men, men, men, men, alltså, kör, kör, Nej, men jag kör. tänker det här det är ju det finns ju en viss publik i Borås som gärna kan hårna och vara lite hård mm. i såna lägen och du fick ju ganska mycket skit också när du kom tillbaka sen mm. där. Hur kändes det? Nej jag tyckte att det ja, det gör det tog mig rätt hårt jag blev mest jävligt förbannad att jag inte får den respekten med mig som jag förtjänade dels av kanske okunskapet utav, utav många eh eh och sen kanske bara sitta blind på just fotbollen vilket kanske var viktigast men ändå någonstans så är det ju ett Allsborgs hjärta och vad jag gjort för föreningen och och, och så där eh men sen det är klart just då och då jag jag jag väl glömte lite nu jag jag hade tagit med en liten ny passalt just nu i Per, per i dag då. Men det var ju lite samma med Lasse och vi har ju lite samma historia där och Lasse är kanske ännu mer generös än vad jag är. Vad många folk kanske inte vet om vet om heller. Så vi är lite samma skrot och kolla så där men det det sällde det når fram eh till folk eh och det är lite synd tycker jag. Man tycker man just i det här läget så förtjänar jag mer cred och mer respekt eh, än vad jag fick eh, men eh, som sagt det det det, det är hård skolan i fotbollen man inte presterar och man har gjort det innan så att någonstans är det så men ja en liten så där taggsida näre faktiskt. Men om vi hoppar fram några år då skippar Hollands sidan till till att börja med så var det ju raka motsatsen när vi kom till Danmark. Legende Brøndby <laughs> första matchen. Åh oh, herregud. Två mål lite igen för exempel, trea sist. Jag vet inte fan, det vet jag fan. Nej nej nej. Det fanns fan. ju den Esbjerg mötte Elspark så hur vill du wi in på deras nej, supporter i ja, krogen. Ja, ja, och jag drog igång några ramsor. Ja ja, och de var danska dessutom. Sen, sen var jag även med på bortamatchen eh eh åkte jag ju ner och mm. satt i publiken och då sjöngde de ju faktiskt mitt namn i, i matchen där så det det var jävligt häftigt och jag fick en riktig nystart där efter en tuff tid i, i Holland eh av en tränare som trodde på mig där och tog dit mig och extremt var min primetime där i Danmark kan man väl säga eh och även över FCK-tiden men det gick extremt bra i Esbjerg och den första matchen eh äh, ja det den är ju helt sinnessjuk egentligen att det att det går som det går där var 6-1 mot Brøndby. 6-1 och då leder Brøndby serien efter uppehållet där då. De spelar ju eh höst vår spelar mm. man ju. De spelar alltid i Danmark och jag kom ju precis på vintern där i januari och första matchen var i mars där, 1 mars och jag hade varit in en halv månad med laget i Krakten och Brøndby leder serien. Vi ligger trea och var med fem poäng så att det var en viktig match och så vinner vi med 6-1. De har aldrig släppt in så många mål på hemmaplan någonsin innan eh så det var ju extremt stort i, i i Danmark den här just den här vinsten och allting vad hörde till så hade flygande start. Men vad var det som fungerade så bra i i Danmark då om man om man tänker det var nog tuffare där i i Holland innan Jag menar jag kan tänka alltså det är klart att man alltid jobbat hårt och alltid haft stenhårda krav på sig själv och jag kan väl tänka mer att man hade fått en, en en käftspänning i Holland och tagit med sig lite erfarenhet hur det funkar och och byggt på byggt på sig själv och och visste hur man skulle hantera olika situationer framförallt på plan och man var väl kanske när man kom till Danmark då så var man kanske ett snapp bättre tränad när man varit någonstans innan och eh kom tillbaka till ett klimat som jag gillade eh mer än hollands klimat eh utanför planen och på planen. Eh och allt stämde med med just det området jag kom så vi tar ett brons första året med Esbjerg och eh som som riktigt liten klubb och eh, kom i en bra tid när många bra spelare i i, i Esbjerg ska ni veta för att det var det en del landslagsspelare så blir landslagsspelare efteråt eh äh, har det finns till och med en som är kvar som i landslaget som jag spelat tillsammans med. Ja men det. Jakob Pålsen. Mm. Spelar i Mittjullen nu. Han tror nog har vänd dig i Herrefen och nere och så spelar jag tillsammans med Jess Torup på topp alltid och han är ju tränare för FC Mittjullen. Eh mm. och, och de vann ju liga förra året med han som tränare så att Alla de här som har spelat med har blivit tränare och de är coacher lite överallt och eh jag har fortfarande väldigt goda kontakter med i Danmark och över några riktigt goda vänner i Danmark fortfarande så eh det baka ner och ringa och nu kommer jag så har jag hus, hus hus hus och rum och mat om jag vill. Nej, mat får jag nog betala. Nu nu säger att du är legend så är det inte helt skämt sant för om du skulle locka ner nu är du topp 10. Ja, och jag ner till spel idag jag var nere några vändor och rår efter och då då var det ju klart stort och skulle jag gå in på arenan i, i, idag och kolla en match och de vet att jag är där så hade de säkert säkert gjort någon grej det absolut och e, merparten av av publiken och kanske till och med de unga vet inte om det också eh så att, det tror jag faktiskt det var ett rätt så stort avtryck då och var svårt att lämna eh men det var helt okej okay att jag lämnade för FC Köpenhamn det var liksom typ den enda klubben jag kunde få lämna för nästan till för fansen. Alltså det var inte några hårda ord eller så Nej snarare svårt då när jag kom tillbaka med FCK startade den matchen på Esbjerg stadion och det var ju bara något halvår efteråt vi mötte dem Esbjerg när jag sprang in på planen så ställde sig publiken upp och applåderade och och jublade hela hela alla i publiken. Eh och då får jag spela igen för FCK bortalaget liksom absolut inget hatlag så var inte IFK, men det var ju laget man skulle slå som litet lag och då kommer dit med det stora laget helt plötsligt och men det är fantastiskt att man fick den bemötades inte ett enda burop ingenting bara applådera hela tiden. Och IFK-tiden när vi kommer in på den här nu det är ju alltså vi tog ju upp Champions League grejerna och sånt och innan det var Manchester United och allting och ni vann ligan på löpande band. Det var då Markus mm. Alberg på toppen eller hur var det? Ja, det stämmer. Vi hade ett extremt extremt eh, namnkunnigt lag och hade eh, 15-16 landslagsspelare i olika A landslag runt om eh uh, och uh, kom i riktigt bra period där och, och, och tanke var jag ville faktiskt jag ville till IFK. Jag hade sagt till min agent att uh, kan du inte kolla med IFK? Jag har gjort så jäkla bra, du kan inte kolla om de vill ha mig. Eh uh, ja, men det kollar vi och det tog bara någon timme så ringde det upp och ja, om de vill ha dig när de vi köper dig. Så då jag det var IFK att jag ville till. Ingen annat lag. Jag visste att de var störst uh, störste i Norden och alltihop och där har jag chans att vinna en titel. Jag hade inte vunnit någon stor titeln och uh, där visste jag att där har jag en väldigt stor möjlighet att vinna. Eh var han faktiskt hittade det så komfortabelt. Vi hade redan vunnit efter det, det var fyra omgångar kvar så att eh och se med Champions League och allt vad det var, Royal League, var vi i final i den gamla goda turneringen på vintern där. Eh och tyckte eh, spela med Tobias Linderoth där något också. Ja, ah, ja herregud. Det har ju varit en eh, eh, härlig tid då får komma ut i en gammal lagkompis. Ja, ah, verkligen. Eh vi spelar ju väldigt många matcher tillsammans så har jag spelat fram i en exantor gånger där i IFK. Jag Och därför då är det, det året blev jag faktiskt bästa målskyttet i IFK också. Jag slog Allbäck och Alvaro Santos och Elton Almeida det gjorde jag faktiskt i den interna skytteligan med alla cupmatcher och allting inräknat så det var kul och man satt sig ett avtryck därför jag, jag bara spordar lite snabbt framåt men där några år senare så är utland till Stabek. Just det. Jag nu går jag lite fortare men det är bara en rolig anekdot där alltså eh då får vi ju FCK i Champions League kvalet för de har ju vunnit året innan eh och jag och Nanskog huserar där och så drog vi FCK lotten liksom inför sista playoffen innan Champions League och det blir extremt stort så att då kommer vi spelar vi första matchen på bortaplan eller parken och vi spelade jag spelar från start och det går jäkligt bra inga buropp ingenting och jag blir utbytt i 80:e för och då fick jag stå en ovation uta FCK-klacken efter ett år bara Och det var samma på hemmaplan då hade de ju kommit med en klack med 2000 pers och efter matchen så kommer presidenten fram till mig då hade vi åkt ut och så kommer han Don Ö som man kallar Fleming Östergård kommer fram och ni kanske ingen har klockare Bella kan du inte komma bort och bara till klacken. Ja ja fan absolut så här då Starbeck fansarna det ingen till mot det. Så då jag sprang bort till klacken där då kom upp och de börjar jubla och ropa mitt namn och så så att det man har gjort ett litet avtryck där i Danmark och och den respekt jag fick där det, det det det värmer i hjärtat alltså det det var jäkligt häftigt. Det är just det som du säger sista det värmer i hjärtat för man man ser ju att det lyser i dina ögon när du pratar om den tiden. Ja fan det det, det är häftigt. Det är sånt sånt eh äh... Ah fan så det det är häftigt. Och precis innan så har vi pratade om tiden i Elfsborg och ju faktiskt du kanske inte har fått den respekten som du borde haft och då var det ju skyttelig vinnare där. Det vill jag ta upp i och för sig du enan den sista matchen i FCK. Mm. Innan den sista, du var ju ett halvår innan du kom till Elfsborg så mötte du ju faktiskt ja Elfsborg i Royal League på Volserena. Mm. Det var väl i februari tror jag för vi hade gått vidare från AIK från och sen. Kvartsfinal var det va? Och det är ju den Royal League match jag tror Elfsborg spelar ju bara i ligan i år men det var ju inte så jättemycket publik typ hörde man ju alltid att det var så dåligt eh ja. ingen gick och kollade någonstans men på den matchen så var det ganska bra med publik på Borås Arena ja, för det det var va. stort för oss att spela matchen men också att du och Tobbe kom hem ja, och det var stående ovationer för dig. Ja precis. Ja det var det var det jag jag startade den matchen på bänken för vi hade ju jag tror vi var just det året var så eh jag spelade extremt många matcher från start i IFK då tror det 40 matcher från start och det året så hade de gjort något i danska bete i Manchester Royal League eh vi gick till final där, vi gick till final i inhemska cupen, vi spelar Champions League gruppspel och helt allt vad det hör till och 33 stycken seriematcher så de kom fram till att vi var nummer 3 i hela Europa på matchprogram alltså hur många matcher vi spelar just det året. Jag tror det var något något engelskt lag som slog oss och så även Roma som som slog oss där de hade FC Göteborg spelat tredje mest matcher i hela Europa. Så vi hade det sista där just där det var ju i mars kanske kvarsrolligt där och det var lite uppslutning på vår serie också så då satt jag på bänkarna. För då roterar vi lite men jag gjorde ändå kanske 40 matcher förra året ju extremt mycket och ändå så hade vi vi spelade 55 eller 57 matcher. Så det var jäkligt mycket matcher men jag kommer ihåg att jag kom in i matchen och och jag har ett svagt minne om att det, det det blev absolut att det blev applåder och och sånt men men vi vann ju lite turligt där med FCK där kommer jag ihåg med sista sparken eller vad vad det var kommit riktigt ihåg där men var var 2-1 eller 1-0 2-1 kanske var någonting mm. var med ja, kommer ihåg att du längtar ju i alla fall hem för att du kommer ju hem sen bara i 5 månader efter. Ja, ja det är en ja det är en sjukhistoria där också. Det är... tog nummer tre, tröja nummer 33 i Champions League kvalet. Ja, det är 033 Borås. Vad var det där i alla fall? Ja, det var därför. För att någon hade nummer 18, Marcus Falkolande tror jag. Ja, och han han är fantastisk kille och det var ju nästan som man jag, jag, jag vill inte prata inte skita någon. Det... Nej, men Falkolande är ju en extremt snäll kille eh och, och, och man vill inte buffla på för mycket. Jag sa att jag jag kommer nog vill jag ha den 18, den får du nog släppa lite. Och han fattade ju det men då fick jag faktiskt jag fick ju 18 i serien. Men då var han ju den inskriven som 18 i de här Europa sammanhangen då och då frågade chefen vad jag ville ha. Man fan 033, du vet Borås. Det blir bra, 33. Så så blir det. Det var den. Härligt ändå. Ja. Och sen då? Ja. Byttorp CF. Ja, oh, tillbaka herregud. hem till Byttorp. Ja, herregud, det Det var det vi möttes en gång i tiden. Just det. Ja. Det var det var jag jag hade ju ett sabbatsår ett år fullt ut. Jag gjorde ingenting. Jag låt på säga, jag höll på med lite med mina fastigheter då. Eh uh, Börby gick upp det uh, och då ringde hans tränare i Byttorp senad och och uh, kände dit i så där sådinnarna. Fan, han är du? ju rätt galen på sidan av. En... Ja, ja, jag älskar han, jag älskar han. Och han sa att det fem ballskrutts kommer spela för Byttorp. Ah, så vad fan. Ja men du fan nu, jag är på på torsdag då var det tista ringde tror jag. På torsdag spelar vi träningsmatch mot Dardania hemma på Ramnavallen där. Det är fina delen. ja men det vet jag. Kan inte vara med och vara med i en match egentligen. Ja, men kan göra det eller måste jag. Ja, men det är klart du kan man vara med till. Ja, ja fan, jag eller åka med då. Så jag åkte in och gjorde bara rätt in och gjort en träning. In in i bara och köra med en gång från start. Så gjorde jag två mål i den matchen. Det var dåligt tränad som fan men men och då fick jag så, här, ja men fan, jag fortsatte. Och det var faktiskt jäkligt kul. Eh uh, vi hade ett bra lag också det året. Vi kvalade ju upp till division 3 året där eh uh, från fyran och hade riktigt bra bra lag med bra spelare så att vi, det blev stannade väl och gjorde två eller tre säsonger kanske jag gjorde. Och så då gick knallen cup tror jag. Det var riktigt riktigt bra där har ja, ju stor target player där lite. Har har gått upp några sin så att säga. Men eh, sen fanns det ju också en en avstängning i byttor. Eller någonting så, som du ah, vill fiff, prata om. Ja, men det är ju är det skillnad på Boråsstormarna kontra Champions League-domarna? Uh å bedrövliga bedrövliga och men det är, å andra sidan så ska så så nu klastrar ju skit på er så lyssnar här domarna men ni är bedrövliga men å andra <laughs> sidan försvaret är ju att vi är ju lika dåliga vi som spelar division 4 så det jämnar ut sig mm. eh så det är klart att då blir ju kvaliteten där efter men men du tyckte ju att det är det så var rätt. Eh nej det var det absolut inte. Men det var ju inte därför jag fick det röda kortet Jonas. Ett avstängning för att ropa på någonting helt enkelt. Ja ah, jag eller jag blir jag blir för tal för tal faktiskt det är faktiskt sant eh jag blev för jag körde en lång iskorta vi spelade en match mot Vårgårda en jäkla viktig match Vårgårda går ju se där med upp och spelar i dag division 2 mm. så att och där matchen står det 1-1 och en av våra spelare får ett dumt eller ett gult kort som inte var så jag och jag springer till situationen för jag är helt jag är ju jag är ett svin på planen jag är grisigt som fasen och älskar och håna och snacka så där. Så jag springer hela vägen in fram till domaren. Det får man ju inte göra. Så att jag var fan säger jag så jag säger vad fan det är det fan ingen gult kort vad håller du på med? Och då får jag gult kort och det får det vet jag, det får jag. Eh och så vände sig domaren om och går mot situationen där och då så säger jag kommer inte riktigt våga säga så jag säger inget jättefult men jag säger något lite tystare. Och då vänder sig om. Vad sa du? Sen sa han till mig det så jag ja lyssnar du inte så får du inte veta säger jag. Och då visade han med det röda kortet. Och det här är sanning. Jag kruddar ingenting. Det var exakt sitt ord då genom med rött kort för att han blev förbannad för att jag bara tyker då. Jag sa ju inget o alltså inget olämpligt utan jag sa lyssnar du lyssnar inte så får du inte veta någonting så. Här. Och då brast du. Och då kallar jag han pajass och du det sämsta jag har sett och, och och allt vad det hör till. Alltså men inte så mycket försordomar och inga könsord eller någonting. Det var pajass och det var du var det sämsta jag har sett och och så gick jag på plan och det var inget mer med det. Och sen får vi rapporten från domaren. Då skriver han rätt så bra början han och det stämmer allting. Ja, Fredrik kallar mig pajjas efter att jag var det han har varit sämsta annars ett och står och gapar vid sidlinjen i några minuter. Det stämmer det är utmärkt. Eh och sen avslutar han med att han ska döda mig efter matchen. Alltså hota någon till livet, alltså aldrig i mitt liv. Oavsett om man sitter och lyssnar nu eller man säger så har han ljugit för allt och alla, vilket jag ringer upp till Västra Götalands fotbollsförbunds disciplinnämnden. Jag är förtalad det är sjukt. Jag fick ju sex matcher, den längsta avsikt i Division 4s historia tror jag. Sex matcher. Men så det han har ljugit, det är jag klarar det. Det är ju ett brott och ska jag anmäla till polisen. Då då då det är ju olaga hot för fasen och där kunde också vår gordas tränare rentvått mig. Eh så jag ringde upp han också för vi stod ju jämte varandra. Vår bängring är det och och för det är de är medfärjade. Jag ringde upp förväntade men han vägrade att lämna mera till han tog aldrig mitt samtal. Eh annars kunde han redfått mig. Eh så I får bli en lång historia ärligt. Ja, vi vill lägga in för att det är så ja. många ideella domare och vi, vi eller det finns Jaha, inte så många jag fick betalt. Det har inte betalt. Jag vet det. Ja eh men det är tränarkariären satte fart i Byttorp nu är du då anfalls tränare i Norby IF men blir du så har du förut att det kan bli lite så folk förkivas för att det är Norby. Jag tycker ju lite tvivt vi än bara. Alltså jag jag jag har lite svårt. Alltså jag jag har lite svårt för det jag tycker det där gamla gardet som som som sitter och hugger och så där jag tycker vi ska ta dra nytta av lite av varandra. Alltså eh sen kanske vi har mer nytta kanske av välspårspelarna och eh äh, Allsborg och Norrby spelare. Men det börjar jämna ut sig lite nu. Det är inte jättedinga mil ifrån nu. Vi har en del eh äh, bra spelare på G och äh, även en bra akademi som som tar stora steg och eh äh, det är lite jobbigt att höra det där hatet så där för i och med att man är fotbollsälskare och jag jag mina bästa kompisar har spelat i Norrby och jag och när jag även spelade Allsborg så var jag uppe i om, Norrbys omklädrums och för att jag hade mina bästa kompisar där. Eh det möttes ändå i samma serie också ska vi säga 95. Ja precis nyligen. precis. Det Norrby vann med 3-0. Ja det gjorde det det var en av mina första matcher jag gjorde där det alltså på faktiskt. Det var skjäla glädje men det var jag inte efter matchen. Nej <laughs> jag har aldrig känt jag, att jag förmat jag haft bästa kompisar som spelat för Norrby så har jag alltid velat att det ska gå bra för dem men man ser det där hatet många gånger som jag väldigt svårt att greppa. Men du upplever det hatet alltså för jag ja, jag tänker vissa, inte det hat jag tänker bara så här bissa bissa folk... är det det är vis vis vis form av hat finns det. Eh jag har väldigt svårt för det liksom eh och vissa kanske gör det med glimten i ögat och andra menar men de är uppfostrade så från från barnsben och med föräldrar och hela danfadder hela danfadderrullan så det har jag lite svårt för när jag menar jag jag jag tycker ju väldigt mycket om fotboll och jag har fantastiska anfallare att arbeta med nu eh kanonspelare som verkligen jag hoppas jag kan få in några tips till om att för att ta det extra steget och att jag har den kompetensen och nu är det tredje året inne på så att något rätt tror jag i alla fall men det återstår att se jag vill ju ha den där effekten att fan han lyssnade det gick jävligt bra och som han blir någon som du tror på Stenhart nu då för det är ju ungdomsspelare också tänker jag eller ja, det är inte ja. bara allogspelare och så eller Nej jag tror Stenhart på äh, ja det är ingen det är ingen outsider men jag tror Stenhart på Ricki Järsvart i, i år alltså då menar jag Stenhart äh, varför han han har löst ut alla orosmoment som det ser ut nu. Eh uh, han har blockat allting utifrån, koncentrerar sig fullt på fotbollen, lyssnar, eh uh, väldigt bra på mina avslutsövningar. Eh uh, vi har många bra i och för sig så han får tävla rätt bra men han har börjat fatta grejen och uh, kan ha fortsätta då blocka alla alla dåliga grejer utifrån uh, och koncentrera sig på laget där och vi tränar där som bostad hela tiden så så kommer vi se Henrik Jarls har varit upp mot 15-20 mål i år. Det var ju faktiskt en sak som det lovade när du när du kom till Norby att du skulle skapa en en skyttekung. Ja, och det gjorde du faktiskt förra förra året. Och uh, Ricke är ju värnu sen eh Ja, uh, uh, i ligan uh, eller skyttligan i ligan uh, i, uh, i uh, dag. Ja, det är klart jag kan klappa med själv på skulden och så där. Det var ju Savolainen i första året som oväntat gör uh, extremt mycket mål och Ricke är ändå god chans för året i mina ögon. Han är gör... Savolainen skyttlig en superettan har på 3 men ja, han var ju offensiv mittfältare och sen ser det är klart att eh kom man ja ah, det är din förtjänst och knappt men det det är någonting som kanske du får ta med de spelarna vad de tyckte om hur stor inverkan jag hade i det men det är klart lite hade jag ju i form av boostning och och, och tips och råd och sånt där men eh sen eh, villar någon totus med allting utan det är väl mer de spelarna man får förhand det har med. blivit ödmjuk Bella det hör jag direkt är det mediaträning på på Ramnaballen nu för tiden eller Nej, inte då blir krys med i alla fall va. Eh nej skämt och sido. Nej, vad fan så där men eh det det är svårt att se vad man, man ser vissa grejer det är bli svårt för jag vill ju kunna se att jag förmedlar rätt och jag är jävligt hård mot mig själv och då måste jag eh, vissa grejer se man och vissa grejer måste man gärna tvätta in i en anfallare Var, varför eh uh, varför just du ska använda det avslutet där och varför jag ska sitta där 9 av 10 gånger. Du behöver inte bestämma något annat utan och när man ser att de har lyssnat på det då kan man våga sig lite och uh, jag vet i fan jag är inte kanske riktigt där än. Eh uh. men jag vet ju också att du sa det att uh, om Elfsborg plockar in mig som allförstränare så kommer de högre upp i seriesystemet kan se de... ah, i systemet en förbättring i högre takt i serien. Eh jag kan säga så så är det mycket feltal här nu känner jag. De kommer eh uh, de får ju ingen bättre anfallscoach eh uh, eh uh, det kommer de inte få i uh, om man ser specifikt och linda in anfallarna och hjälpa dem det får de ju inte det har de inte då. Det kan man de glömma det om inte ens närheten men de får få en kille det här med som jag. Är... Men <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> det, det, det är ju så när man är alltså fotboll. Nej, det är fotbollsvärldens Jonas Koltzig. Ja, ja, ja, det är det. Nej men alltså det är det är rätt så. Där är jag där är jag vass och det det är inget alltså det, det måste man kunna vara stolt över att man man man har en ett visst erfarenhet i bagaget av att göra mål och är anfallare som jag sa innan eh det är poäng och mål som gäller. That's it. Jag skiter i en och annat. Jag skiter i mycket han jobbar. Han ska göra poäng för laget. Han ska vara första spetsen in i straffområdet. That's it. Om vi ska gå in på Elspeborg igen här nu då så tänker jag finns det inte några spelare som borde spela Elspeborg. Borde inte Elspe Ricki några. Jag, jag tänker jag tänker ju ofta på Ricki så att jag pratade mycket med Ricki förra året då när han inte hade kontrakt och allt sånt. Jag jag var förvånad att inte Elspeborg var hetare. Elspeborg hade ju inte ens kontakt om jag det med förstådde med Ricki. Ricke alltså Ricke har ju haft en, han har haft en krok i väg till toppen alltså om man säger så med många många destinationer och och lite otrygga vissa läger alltså och och och jag så jag är ju den som stöttar han och, och och verkligen försöker hjälpa han med alla de här som jag sa överhär valen att han mycket påtryckningar utifrån det är vänner och det är agenter och fan och sms som ringer jämnt och men jag ser en stor skillnad där för det är väldigt viktigt att man kan blocka det och och kan han blocka det som han har gjort nu. Jag har berömt han något extremt de sista två månaderna i serien och även nu i uppstarten att han har blockat allting, han fokuserar, han eh lägger inte så stor vikt med massa annat om han gör dåligt utan han kör på och och det borde är båda väldigt gott och och kan man få in det huvudet på riktigt så absolut så är Erik i mina ögon en kandidat i Allsborg och eh, kanske till och med en startspelare eh eh absolut så 2020 Bella vid sidlinjen och rikta anfallet Jag försökte se mål på Ryken så på jag tror jag alla kanslängt i vägen. Ja, det blir lite känsligt så i och med att jag det ligger mig varmt om hjärtat och Ryker vill jag gärna hjälpa och och krigat och hjälpt och och så där så i och med att man har tagit hand om han i två år här nu eller tagit hand om honom har det inte gjort men jag har varit där och, och försökt och med många krokiga vägar fram till det, idag som jag tycker att han har behandlat nu har han börjat behandla dem riktigt riktigt bra. Idag är en fin dag för IF Elfsborg. Eh, vi hoppas över tiden som du hade i i råda. Eh, för den blev ju inte så lyckad det som då har hoppats på kanske. Eh och det var ju inte bara på fotbollsplan som du kämpade utan även även utanför. Eh det är någonting som ligger lite i tiden nu det här med psykologisk ohälsa bland idrottsmän eller bara människor generellt. Kan du berätta lite om hur hur du kände då Vad du tror det var som påverkade dig till att få de här panikattackerna som du fick? Jag har luskat väldigt mycket där och eh och jag har varit på kognitiv terapi när jag var spelade i IFK, var jag på kognitiv terapi några gånger. Eh borde kanske gått lite mer. Jag läste extremt mycket böcker och jag har bort med i en bok också om panikångest. Eh då när man fick det första fråget jag skulle jag skulle ja, Martin tänker tillbaka så är det någon gång kanske hållas tiden det det blossade upp lite och eh modd jag blir alltså konstig känsla man trodde man skulle dö och på vissa lägen och eh kallsvett eller kallsvettig och och vet inte riktigt vad det var man visste ju inte. Eh jag hade en en en god vän Kristoffer eh led också av det så ring ringde upp honom och frågade lite om det och han, han gav mig lite tips och råd och började förfuppa ett bild och vad det kan vara. Jag läser de här böckerna och eh och eh kom ihåg så väl en sekvens vi var hemma från Holland en period. Eh vi var väl lediga kan jag tänka mig och jag och min fru går på bio. Ett sånt typ exempel där att eh, jag har ju en form av panikångest som inte är Är, är är det finns vissa panikångestattacker som blir triggade av en viskrei om du gör en viskrei om du är på torg eller du går in i en matvarubutik eller det det kan vara någonting och det kallas jag kommer inte riktigt ihåg namnet på det nu men det är en trigger till panik jag har en sån Jag har ingen trigger utan det kan komma när som helst från en blixt från klarba himmel. Och vi sitter på bio och jag börjar känna mig orlustig och hjärtklappning och det var fan är det här för jag måste ut här men vad fasen jag sitter i mitten här vad ska folk säga när jag så konstanta sist får jag bara resa mig och går ut och ställer mig bara fiffan det jag är... nu ramlar jag ihop här och min fru kommer ut frågar det med mig nej fan jag mår inte bra alltså det det jag, jag, jag tror jag jag tror jag vet fan hjärtklappning och fan, jag tror jag dör eh uh, ja, men vi vi åker hem sa hon då så här hon lugnade nej ja vi satte oss i bilen och det blev bara värre i bilen fanar kör upp med till sjukhuset det, det. så jag kom vi upp till sjukhuset går rätt in på akuten och så säger att henne då jag säger att man ska ta det men jag vet fanar något problem med hjärtat här för det det ja du gamla är du 23 aha okej okay. men, men men då blir det lite farts de skickar in med där och jag fick alla elektroner på kroppen och eko och allting och fick ligga kvar en natt och dagen efter så angrade det inga inga inga problem överhuvudtaget med mig. Eh fick någon lugnande tablet och så där så jag kom hem och kände fan, då morde jag rätt bra igen och så här inte riktigt vet vad som hände där och eh och det är inte så det startade. Eh när lampan tändes där och, och sen kom de med jämna mellanrum och eh kunde kunde bromsa dem. Eh oftast så kunde vara perioder på minuter, halvtimme alltså eh extremt mycket energi tog det av mig i alla fall för att när du får en panikångestattack så då försöker du bli av med den. Eh jag har fått ett bra tips att man bara ska acceptera det och jag jobbar med den idag att man accepterar att fan men eller jobbar man alltså den rädslan där man får och man lägger extremt mycket energi på det man blir väldigt trött efteråt och eh, nästan som man måste sova lite nästan till. Vi läste någonstans att att du har berättat att att du fick det under match i en halvtid. Mm. Vad det har varit till och med har spelat bra i matchen och allting. Ja, men jättebra ja, ja. första halvlek. Var det sån djuske borta ja, eller nåt sånt där? Ja, ja, för fan jag jag tror jag gjort mål och allting och det bara rann över mig och, och ofta, det var faktiskt att ofta i halvlek och sånt, det kan man kanske tycka att det är en liten trigger där då, det är oavsett om man spelat bra eller dåligt så fick jag gick jag oftast ut och gick lite och tog lite frisk luft och och tränan var okej okay med det här. Jag jag sa ingenting till han fortfarande eh förutom att gick ut i i dansk press eh, efter några år och och berättade detta eh var på jag fick lite <laughs> Brömbbys supportarna var på mig lite innan och sa att jag hade ett spöke under sängen när jag spelade där och så där och man fick extremt mycket eh, bra feedback eh, mitt mitt skåp i Esbjerg var ju fullt med brev från folk eh, Brömbbyfans till och med som som skickade och berättade om att vi har samma och eh och det är nåt där så är det lite pinsamt du går inte till din chef och säger du fan jag har jobbat då jag har panikångest var det, det, det liksom inte så att nu började det bli klassat lite som en sjukdom men sjukdom men gå tillbaka sex sju åren tiden så var det inte bara vad fan är det med dig eh mm. kom igen nu men det är ju lite den mentaliteten det jag kan säga att jag har spelat i allt från superettan till division 6 mm. och alla omklädningsrum är detsamma det är en hård karagång i de omklädningsrummen finns det tror du en acceptans bland övriga fotbollsspelare om du till exempel har gått till ja, nu kanske inte var Stefan, men Jörgen Augustsson säger vi åt till exempel och berättat för de fan du jag har panikattack, jag kan inte spela den här matchen. Finns äh, finns det någon acceptansen i ett omkänningsrum eller bland ledarstaben? Jag, jag tror att kanske eh utbildningen och, och och och hur påläst du är som människa där utgör en väldigt viktig faktor hos även tränare och, och, och, och, och framförallt vi tränar vid det här tillfället och eh jag hade ju Aristoles Solbacke jag gick in till och berättade detta för när jag när jag mår dåligt en, efter en träning och och då började jag börja med kognitiv terapi och som var jävligt tufft eh men jag mår jävligt bra efteråt. Eh men ja det det är jäkligt svår, svår fråga. Jag tror inte det är många som har kunskapen. Många har börjat höra nu be buffon berättar ju eh om sin om sin panikångest vilket var rätt överraskande med alla matcher han har gjort. Och han berättade så verktydligt också att han var till och med tvungen att störa den matchen jag är. Mm. Och det är extremt starka. Det är ju huvudet som sätter sätter ett spel i huvudet på dig. Alltså hjärnan sätter ju ett spel som inte bygger upp någonting som egentligen inte finns och fast du blir så medveten om att att det finns på något sätt. Det är jättesvårt att eh förklara riktigt hur hur man känner sig men ja, det kanske lite okunnskap och och sen vet jag inte vad hur hur brett ska en tränares utbildning vara. Det behöver väl De... heller då ligga med tiden. Kan man ju tycka då om. Ja, kanske, och om det är ja. så att flera börjar prata om detta så är det någonting som eh, svenskarna då kanske borde borde ta upp i sin sin ledarutbildning. Jag vet inte, vi har läst en undersökning eh, igår kväll om just detta. Eh och det visade sig att 38 av alla aktiva i elit eh, fotbollsspelare led lider av antingen depression eller av ångest och 35 av de som inte aktiverar längre ledrö detta. Mm. Och någonting som som var väldigt intressant var att i den undersökningen så fanns det eh Iniesta, Iniesta, i nästa, Andreas i nästa till Barcelona. Det fanns Michael Phelps som är eh, OS-guldmiraljer i simning eh och Serena Williams. Och någonting som som alla de har förknippat med varandra det är att de har varit på en väldigt hög nivå väldigt länge har behövt pressa sig själv väldigt väldigt hårt hela tiden. Tror du det kan vara någonting att man känner att fan nej, jag måste prestera bättre, jag måste göra det bättre och att man går in i någon någon bubbla eller någonting och på så sätt skapar detta för sig själv. Det, det, jag, ja. jag jag själv har ju varit sjukskriven på grund av depression mycket jag alltså jag i min tid i Gulgarn så jag har mycket press på mig själv och man fick press utifrån så jag vet också de känslorna man har och i många fall tror jag i alla fall att man man mår som mest dåligt av att man inte lägger sin egen press på sig själv. Jag vet inte hur man i, i en som elitdrottare så blir det ju ännu mer tydligt. Man kanske inte får spela, då vill man pressa sig mer och träna mycket för att man ska ta plats eller man är sur och är gör sånt där. Så jag förstår helt frågan där med. Nej, det det var jag kan tänka mig att, att det är klart att könorde ja, inte de så stora framgångar som de har gjort, men i, i min värld och min bubbla där jag lyckades med så var det det var det var det ju för att jag pressade mig extremt hårt och jag skulle bara dit kosta vad fan det kostar ville. Eh mm. jag hade min dröm och jag gick i uppfyllelse men det kanske kommer ett pris för mig för mig då och eh det är ju inte sagt mig att att det gör det för alla men jag har ett väldigt gott exempel för att min mamma kom till mig och så säger hon att aha, nu har du fått som mormor. Hon hade dåliga nerver. Mm. Och det är det är ju lite så där var liksom att före tiden så så, så, så så har ni hört själva ja, den gubben eller den kärringen har dåliga nerver. Mm. Dåliga nerver kanske var just detta men ingen hade fått någon bild av det eh, innan nu med, med, med all forskning och allt allt vad vi vet nu idag. Så det är klart att det kanske liknar lite i generna bakåt tiden men nu har vi fått ett namn på det och eh, depressionen som du säger att panikångest kan ju leda till en depression eh och kommer ju in i en jävla spiral där så så så kan det sluta riktigt illa eh mm. och det har vi sett med en del stora stora personligheter som som då har slutat riktigt illa för som man inte ens kunde tro hur det är möjligt eh mm. och det är starka krafter och man ska ha respekt för dem och och eh och försöka jobba med dem så gott det går och jag känner väl själv att jag jag kunnat jobba ännu mer med dem egentligen men jag försöker förmedla det, de chanserna jag får när jag får frågan att förmedla det att och även de som kommer lyssna på det här nu att att det finns det finns mycket folk och sådana som ni ser på stan och och även jag som sitter här idag som vet exakt hur du känner dig som sitter där och lyssnar på detta nu. För någonstans så känner jag att fotbollsspelare är alla lärare i vad det vi pratar om här nu, men fotbollsspelare är bara människor precis som alla andra. När jag träffade dig Bella så hade jag inte en aning om vad du hade gjort eller vem du var sen tidigare. Jag har berättat innan att Älvsborg låg inte på agendan för mig på den tiden. Men du är en fantastisk människa på alla sätt och vis. Men jag tror inte att folk i Borås ser dig på det här sättet utan jag tror att de ser dig som fotbollsspelaren. Och all det som de tänker på är bara fotbollsspelare och det är väl inte bara det, det kan vara samma sak med Stefan Andreasson till exempel. Och politiker för ja, det. <laughs> alltså alltså man, man ser bara yrket och rollen. Exakt. Man ser inte personen. Ehm uh, och det det är ju faktiskt det, det är jättetroligt att du tror det för att det är folk som har kommit fram till mig efteråt, lämnat kunn karriären och pratat med mig och så ja men fan du är ju inte all som jag trodde att du var. Nej. Nej men jag spelar ju ett spel ute i media oftast alltså för att det gör det knorr på det och de tror att jag var att jag hade aldrig klart. många gånger har hört det. Och man definieras som just den de ser och och det får de att man köpa egentligen men det är många som har kommit fram och sagt efteråt att ja men du är inte alltså som som jag trodde att du skulle vara. Så ja det är Nej, då då rätt där och så är det man är man är en människa alltså utanför. Mm. Nu nu när du är i den rollen som ledare, är det någonting du tänker på då när du är på fotbollsplanen just nu de här frågorna eller så här du ser att det kommer upp unga spelare eller eh man märker att det är någon som kanske är lite deppig för att man mm. inte får starta för man har hoppats eller inte får något A-lovskontrakt. Man kanske har lite dedana känslor, man ser på en person lite på ett annat sätt nu om man känner att att han mår lite dåligt, att man kan relatera till vissa situationer, och kanske kan få få tag i någon lite tidigare. Och och, och dels med ja och det är som jag säger jag jag jag är ju en liten lustekurre någonstans i det stora hela och och det kanske ligger den i fatet eller annat de många tror att jag är bara en tjockkimmare liksom men när det väl när det väl kommer på plats så är jag superprofessionell och då är jag på plats och då gör jag allt vad jag kan för det för det jag gör. Och det är också som du säger här att jag jag försöker ha ett litet öga hela tiden på humör folket. Jag är oftast inne i omklädningsrummet och kollar till spelarna pratar, tjockkimmar och känner lite på dem eh och man kan kanske någon gång få upp en eh, lite sån känsla att för den här personen kanske och då går man in och pratar lite. Jäkligt svårt för den personen som kanske lider av det eh att det är väldigt sällan de märker någonting. Väldigt sällan för det är det är pinsamt fortfarande och och säga det. Men snälla ni som lyssnar på det här, låt inte det vara pinsamt. Berätta händer det. Berätta, berätta, berätta och för alla ni känner och precis som ni känner hela tiden. Det var det var min min inte räddning för jag är fortfarande i fortfarande lider men det var min själva grej till min fru som hjälpte mig höll det mycket när hon visste ju inte om något på 2-3 år innan jag berättade. Vad sa det värsta du kan säga egentligen till en person det jag tänker inte på det. det Vad fan tror du vi försöker? Det är det enda vi försökt inte tänka på det. Men istället så jobbar hon på ett annat sätt hon pratar och ber jag prata det är det är ingen fara här blir det är absolut ingen fara och lugna ner på något sätt och på ett schönt sätt min fru och som som har hjälpt mig en viss del för jag jag kryställer jävligt dumma frågor egentligen alltså fann jag inte göra att vad tror du att jag jag jag sa dör nu eller är det är det fel här nu är det är inflammation i hjärnan och du vet det är helt sinnessjuk grej men hon tar det med jävligt bra för hade det varit jag någonstans om jag hade varit i hennes skada så hade jag gjort jätte med självens smäll mm. men hon tar det rätt bra och, och och gör det på rätt sätt och det är väldigt skönt för man kan ja nu känner jag så här vad vad tror du det kan vara så här och nån slags hypokondriker. Jag vet inte det är någon mix där på något jävla konstigt sätt och så att eh men tipset är att sitt inte där och säga ja men det är inga problem. Det är jättebra. Det här är klassiker men säg nej fan, det är dåligt jag känner så här. Jaha, säger du problem, jag känner så här. Jag tror fan jag skulle ramla ner och dö nu. Ja, men okej, okay. då det är fine och varför och så där och få på uppe diskussion och det tror jag är jäkligt viktigt eh men du, du spelar ju ändå elitfotboll också i 15 år blir det ju om inte kanske längre. Mm. Märkte du skillnad på de här sakerna du du själv upplevde det senare i karriären eller innan dina unga år egentligen då det, det du kände av det men märkte ni skillnad på kultur och sånt bara på de 15 åren när du tills du var 2010? Ja att det blev det blev det blev ju successivt lite värre hela tiden kändes det som eh från det att det startade. Och det var väl mer att man inte riktigt visste hur man skulle hantera det egentligen. Man försökte vara stark och jag har ju alltid varit stark. Jag har alltid varit en vinnare. Jag har alltid nått mina mål och men eh så man kunde inte riktigt fan det här ska jag klara liksom, men man man behövde lite hjälp på vägen och bland annat prata med folk alltså som dig hässå sitter här och pratar om lidande grejer och eh och det är många som kommer fram och pratar med en om det idag. Jag känner så här då ja då jag kan jag kan du vet hur du känner och jag kände så här och man kan diskutera lite och så får lite förståelse för för alla och det det är väldigt skönt att, att att det finns och jag jag hade ju min inte mina bästa vänne Kristoffer som hjälpte mig som har med lite verktyg och jag skulle andas och ja, du vet ju det finns ju en jättemassa verktyg man, man kan man kan göra med. Jag tänker också lite kulturmässigt för att det är ju ändå eh alltså 95 nu satt det egentligen så det pratar man på ett visst sätt alltså ja, ja. Då, då satt ju kanske med de som var födda på 60-talet och ja. är de omtligen som med dem. Och sen när du la då 2010 så var det kanske inte dem, det en av de då var det närmare mellanstomningsrummet mm. och man pratade ofta om inkliningskultur och sånt. Jag själv spelar med Division 5 laget Testafors och kom på min första mitt första träningsläger då skulle man kluta sig och naken och allting och Jajamän. man skulle fråga på det var frågesport man skulle dricka sprit man var 15-16 år och all, man skulle göra pyramid naken och yes jag jag hatar det eller sånt kommer på tal verkligen alltså det är assun jag jag har ju mår dåligt av det. Ja det och det var ju den kulturen som du säger så var det ju var ju stenhårt det var ju mycket hårdare att bli inkilad då om vi tar ett sånt exempel och även i Helsingborg. Ja eh, ja ja för tusan jag åkte på en reell omgång och sen blev det ju mildare med mer professionellt man blir och och, och visst har man en form av inkilning och det är, det är ju lite att göra narr och, och och skratta åt åt personer och eh, sen var det kanske mer alkoholbaserat och eh, nya tuffa uppgifter förr tidigare som du säger och det har förändrats lite. Eh det kan vi få med egentligen att spridningen på sociala medier och allting det är mycket mer påpassat överallt att man får tänka till lite. Men eh jag menar vi det finns fortfarande inkilning och det och det är också ska man också bevara för det är ju inte en liten grej att få in alla laget att bjuder till lite extra när man kommer in som nyet laget och göra en show eller en dans eller vad det nu är en sång. Det är inte lika extrem som det var förr i tiden. Höll jag vill ju på att säga nu är jag inte jag är ju inte lagst gammal men, men men just där på början av 90-talet eller egentligen hela 90-talet om man säger så och säkligen åren innan också. För det hör man ju mycket om Elfsborgsträningen eller hör om i styrketräningen men men det är en sån nykultur om man ser de som är födda sen på 90-talet nu man pratar ofta Agus som behöver el behöver även någon som klyver och verkligen bryter benen på träningen för att det behövs för att visa man villja men de nya generationerna är ju inte på det sättet heller. Jag fick höra ett exempel när man stod på en träning och körde kvadrater en Agus som var med så bröt man benen på varandra. Men om någon gör en tunnel nu på någon så jublar alla även den som åkt på tunneln för att det, det är det så det är börs inte det ett annat typ av ledarskap och lite så också nu förändrade metoder. Ja det det jag jag kan tycka att det är jävligt mycket Youtube blirare nu eh uh, och det ska vara tricks och det ska vara uh, absolut har respekt för det. Det är, fotbollen har gått framåt. Det är mer tekniskt det är mer så men en, en så som Allan Jagusson hade behövt sig i vilket lag som helst, när som helst eh uh, Nu vill extra. jag inte diggera honom vill jag inte Nej men alltså jag, jag menar alltså jag, nej det tog vi han som exempel hur han är som som spelare eh och det behövs i alla lag det behövs ett råskit det behövs en som tar skiten och en som tar eh, grovjobbet han som vinner bollar han som är en jävla att möta eh, det kommer alltid behövas eh stort sett alla lag har den eh, eh nu kanske jag sticker ut och taka jävligt långt men men det det finns alltid någon jobbig jävla möte och det är gott att ha en sån för han får också med andra i laget när han börjar vinna du vet trycker ner de andra också har du bara ledare i laget och mixen är fin. För nu när man ska gå återgå till ämnet där så blir det också att förvara kanske mildare öppen mobbing och så där skärgångsgrejen. Mm. Idag skulle jag med den här kulturfrämlingen så blir det kanske inte det här med tysta mobbingen också vilket kan vara en mobbing är ju inte det vi pratar om heller så men kulturmässigt, haggångsmässigt att man kan må dåligt av det med så att det mm. Ja det det finns ju allt alltså allt är gräns men sen är gränsen i ett, ett fotbollssamhälle som där jag har levt hela livet den, den är den är lite högre kanske. Eh Men nu skulle du se på skillen för att prata då om Augustsson som saknas mm. kan jag tycker i Helsingborg då. Nu när klivet in i, i dansdomklussrummet ligger mitt emot. Mm ser du någon skillnad där emellan. För jag menar i ett omklädningsrum så sitter det 25 stycken heltidsproffs. Ja. Eh och i det andra omklädningsrummet sitter det 25 grabbar som kommer direkt från jobbet. Mhm. Det är en stor skillnad. Eh och det är eh framförallt på den extrema viljan som finns. Alltså den är något av just i detta fallet Norbysignum eh i motgång så är vi extremt starka och vi lyckas krabbla, krabbla dit och jag hade bara hört om detta innan, innan jag började i Norrby. Sen är det väldigt högt i taket i Norrby. Det är väldigt högt i omklädningsrummet med en riktigt fin kultur. Alltså det är en blandning av högt och lågt och jag älskar det. Jag tycker det är en fantastisk stämning. Men sen när jag hade hört så mycket om den här Norrbyhjärtat som alla snackar om den finns. Man kan ta på den. Jag har känt det efter tre år nu. Det är det är det är något visst eh det var faktiskt nu nu det var faktiskt en vakt som som som jag pratade lite med innan den matchen här jag pratade lite ofta med henne hon är där för hon är väldigt trevlig att prata med och sa hon så här ja du går lapar på matcher och vakta där också där. Nej så. Är så för tre år eller eller nej här är det lite mer vilja här smäller det lite mer här är det inga fingrar emellan och så där. Nu ska jag inte säga att älsk på det absolut inte så men förra året kanske det kändes så för henne som så såg och tittade och och det är ju ett litet signum för, för just Norrby och, och sen har ju kvaliteten mycket mycket högre hos Salzburg med passning, teknik, allt vad det hör till. Eh men man kunde känna på den där extrema viljan någonstans. Sen är glödenast låg vi under med 2-0 så inget var kört. Inget var kört. Vi är nästan bättre bara. Så att någonstans då kommer vi ju om vi ska det här med den negativa Spiralen som Elfsborg befinner sig, i, det är ju mycket hårda ord. Alltså går Elfsborgs spelare på stan så tror jag att det är så jävla roliga ord hela tiden och eh vad de än gör så känns det som att man får någon skit tillbaka just nu. Det är ju alltså Teline kan ju vinna SG-guld, han kommer att hata det i borås ändå känns det som ibland. Och många spelare kan nog känna så också i i, i många fall. Eh alltså hur tror man vänder det för Elfsborgare? Hur tror du spelarna mår framför allt? Om vi ska se det så. Nej, det är tydligt, det är klart att de inte dom och bra. Alltså det, det är klart att det är enormt tryck med eh och och det är då spelar i ett topplag som som Elfsborg är och sen går det lite knackigt och blir ju det är extremt hårt tryck och och har du aldrig varit med om det finns en del spelare som har varit med om det som har erfarenheten som som som kan skärma av det men sen har vi en del unga som aldrig varit med om detta. Eh kommer från juniorleden och U-leden som har vunnit SM var den jävla åra och så kommer upp i ett tufft analog och eh där det går lite lite sämre eh det är en enorm påfrestning och jag försöker göra så mycket rätt som möjligt hela tiden det det kommer vända man har alltid down perioder jag har pratat en extrem eh hög lägsta nivå i många här år så det är klart så tror fasen att det inte håller i 20 30 år i sträck det är ju inte det utan det kommer några mellanperioder och mellanår så enkelt är det. Men hur tycker du då det är rätt då att man ska se Elspeborg som ett topplag och lägga pressen på de här spelarna som kanske inte har varit med om detta tidigare. Mm. För jag menar då finns det ju en chans som vi säger då ja, med 38 som som lider av en psykisk ohälsa. Nej det, det det är klart man inte ska göra men men å andra sidan så finns det ju också det finns ju de som heter fans och det finns folk som supportar ju Älfsborg till eh ja, de går klädda från topp till tå top med Älfsborgs mm. grejer och det är stor respekt för det här och och och de har varit med om de här guldåren och så då och det är svårt kanske att greppa för vissa som eh som tittar mycket fotboll och och den här känslan att det går dåligt alltså det det bara kommer själv i en, en en en en negativ spiral utanför och och Nej, jag jag vill lite säga att Allsborg eh, är ett topplag just för tillfället. Om man ser till förra året och, och kanske inte i år heller, vi vet inte den. Eh, men folk har blivit lite bortskämda med de här stora framgångarna. De vill leva lite där uppe än, men titta lite hur hur har det sett ut? Ska vi lite liksom, vi får acceptera nu. Vi har några mellanår. Vi får fycka pusha dem så gott det går och boosta dem lite eh, även fast man träffar dem på stan. Det säger någonting som är väldigt bra för vi jag pratade då jag jag glän om en ramsa som älskar höra som heter visa hjärta där de står och och dunkar och skriker och buvisslar och, och, och det var öppna. någonting Anders Svensson hörde av sig till mig om det var den här visa hjärtaramsan han hatar den formingen och om ja. han var arg efter en match så kunde han alltid typ ni ropar att vi ska visa hjärta och det gör vi alltid ja mm. tänkte det här scenariot Fredrik mm. IFK hemma 60:e minuten ligger det med 2-0 Ni får knappt dra bollen men ni springer och ni kämpar som tusan känner ni själva. Mm. Men men för den Gimnemanpläkten så tänker han fan, de ligger under med 2-0 och är så dåliga. Och så kommer den Ramsan, visa hjärta. Nej ja, det är ju extremt, det är ju det slår ner sluss i min värld så så är det ju jag vet att man är frustrer frustrerad som som fans och och man får vara det och det är kanske ännu hårdare klimat ute. Det är hårdare klimat än i Europa men Här måste vi tänka till lite alltså det det, det är klart att så fort de visar där men går det lite dåligt om man försöker man försöker men det andra laget de, de är bättre för dan och kanske bättre i många matcher i år. Eh det, det får inte stämma. Vi löper men vi vi löper fel eller vad, vad fan det nu kan vara. Och höra det då det är liksom det är ju förfärsamt att det är ju trycka avtrycka bara. Det ni gör där då kommer de aldrig någonsin vända de matcherna. Inte förfärligt. Då är du du och jag är, håller med varandra där Fredrik. Jag gläder fortfarande åt en sån där sån där. Men jag hunger ju hemskt inte den ramsa ska jag säga. Nej, sen sen i vissa fall så så så blir det ju den när man känner signalerna så man gör det över en lång tid. Ja. Eh Och det där jag fortfarande jag har lovat att John inte ältat 2018 men jag menar ju om man ska ta Elfsborg perspektivet ja. så i 2017 så jädrar mycket värre för min del än 2018 förra året kanske ena sympati för spelarna för att käppa på och tugga hela tiden mm. 2017 när det blev den här grejen med Haglund försvann snacket i media man pratade inte det var bara en onken stämning mm. och då tycker jag att då, i ett sånt läge kan det fasen vara befogat för att det var det en spelartrupp som ställde till röra ja och eh, ja, nu ältar jag den saken igen men för att gå vidare men jag kör, jag kör, alltså med så att säga alltså fatta mig rätt nu jag, det är så då de kände spelarna men jag förstår också att till slut det är ni bägan över det är det ni bägan för mig också någon gång när man säger någonting som man egentligen kanske efter han bara avfärdade var det var det så jävla igen någonting nej det var det inte men just då i det det brinner till jag menar sex matcher i vårgårda avstängd det brinner till mm. man kallar någon pajas det är klart att det kanske inte skulle gjort men, men men alltså det förstår jag men men det de ska alla ska veta är att, det hjälper inte lag jag kan lova er. Det är, det är ju sjukt. Aha, det är liksom nu är vi dåliga. Ja, vi vissar inte ens hjärta. Jag har sprungit jag har maxpuls nu och jag har sprungit 13 km. Alltså då det är liksom tänkt tänk att du står på jobbet och så gör du något fel ja, och så kommer, kommer. Ja, för att jobba. Fotbollsspelare det är ett yrke. Bara välla kan göra. Det. Ja ja ja. Nej, så kommer så kommer chefen fram och så står han framför dig och så skriker han visa hjärta. Och så gör det ett fel igen och då tänder han en begal och kastar på dig. Och sen när du är på väg hem så står han och väntar på dig vid bilen för att skälla ut dig och berätta hur dålig du är. Ja men det det, det är faktiskt är det, alltså är jag ska bara ta snabbt här för det, det har jag har alltid sagt att när någon frågar mig så här uh, men det är ju jag har en dålig match man man man det är ju underhållsyfte jag ska underhålla publiken. Mm. Det, är det det är ju svårt som man kan göra. Eh och men problemet är att har du en dålig dag på jobbet så står inte det på första sidan i BT imorgon så alla vet. Alltså alla kan snacka och alla kan sakta ta kniven i dig. Det har det varit jobbet för han Glenn Holvik du fiffa vad dåligt du var på pennan igår där och det Excel-arket du gjorde. Du eh hoppas alla som ser det ute du får överkryssat betyg här. Och så kommer du ut och då vet ju alla att du är kass på det. Vad har kan jag få jobb här? Nej, det får du inte för jag har läst om det i tidningen för fan vad kass du är, här får du kniven. Alltså lite så är det ju. Det det för allt har man ju inte en Jonas Kolting så kommer dina säga att du tjänar 100.000 och du borde borde du träna 80 timmar per oh, dag. Just, där har vi han också. Ja äh, nu nu ska jag, han är ju jag jag känner Jonas Kolting gärna inte så så att jag kanske firar jul med han men men jag jag känner han för han han är ihop med en en en en, en tredje kusin, kusin till mig så att eh, det är därför lite gärna så där. Eh Och det är ju verkligt intressant. Det är ju intressant. Det är lagt till här nu denna säsongen. Ah, ja, herregud. Alltså han men men det är som jag säger han Koltings har vunnit fem gånger om. Eh uh, jag menar han han bygger ett varumärke Koltings och och och uh, han blir behövd, han blir sedd. Han han han skiter egentligen i fotboll men han får ju alla all, allt tandvärskan hela tiden och och uh, och det gör han bra. Det är hans yrke. Eh uh, han ska fördelse han ska träna och han gör det perfekt. Eh uh, det visar om nappa på det uh, ja, fotbollspelaren. Han ju, han utövar en total ointransport och då behöver man ju inte knacka ner lite på den stora intressanta sporten. Ja jag jag, jag, jag tror inte att jag alltså ja det låter ju avsikt om det är helt ointressant <laughs> men men men det är det är ju det är smart då va han han han, han uh, target uh, sätter ju en target på på världens största sport uh, som det är ju runt att trampa på lite tår och så. Jag vet att här kommer jag få jäkligt mycket rampjet. Jonas Kolting jag tror hela Sverige vet om det där nu och det visste de kanske innan också men nu vet de verkligen det. Så när de har redan vunnit där. Eh det jag tycker är intressant. Nu ska ni höra. Här. Med allt vad som har skrivit jag har följt den här debatten och jag tycker si och så och jag har hört massa grejer och sånt och i viss del har han lite rätt och i viss del har spelarna rätt. Det jag vill se nu. Nu vill jag se lite upp till bevis. Vi har något så många sporter har jag tror till och med i kolting också har det vi har något som heter jojo test för de är ju så jävla dåligt tränade i all sport. Så nu eh skickar jag ut här till alla ni som lyssnar och det ska spridas. Jag vill se. Jag vet. Jag vill se Samuel Holmen och Rami Kaib. Vi tar de två för de de de, de tar vi. De kommer eh, ställa upp här ute på morgonen. Jag vill att de kör ett jojo -jo test mot Jonas Kolting. Och det är väl att vi livesänder och så kan vi få svar på tal om de är så jävla dåligt tränade. Jag känner direkt jag jag, jag går igång direkt alltså, på detta. Så blir det ju att dra Mikael som menar ni än. Jag är med med en gång, men frågan är om Jonas Kolting vågar. Det är, den här tar jag faktiskt på mig. Jag ska ja, är, jag sagt vi skena som ska och in. Och då får ju hela Borås som har sett det här och kanske till och med övriga Sverige se okej. Okay. Men då borde ju han ju ta de här två. Det här är liksom start-stopp. Det är väldigt likt fotboll och så. Mm. Då kan man ju verkligen avgöra är det bra att bra tränare för det är väldigt bra test att göra. Och då kan Koltings vara med där. Och så tycker jag vi tävla mot dem då. Mosar dem och visa eh vad som ska vad ska på ska stå. Live sända. Jag vet vem som kommer vinna. Mm. Fan. Det är bra. Jag har sagt att jag ska släppa det här totalt helt och hållet för jag har prata den här frågan. Men det här var inte. Ja var den får inte. den den här får du köra så, på tittar. Jag har fått så många förslag hela tiden att eh, man man borde vara med en hel dag eller en hel vecka i Mälspark. Men jag tycker ju det är totalt oensamt. Framförallt de jobbar med fotboll och jag, jag tänker också att alla borde ju göra så som Koltning säger om det så gör det bra då så att. Ja, det här den bra idé. Då får han ju det svar. Ja. Då kan han då kan det stå det sen. Jag vann slog ut dem i lätt och det var start och stopp och det är en pip som går när man får pausa lite. Perfekt. Då kör vi. Mm. Idag är en fin dag för IF Elfsborg. Innan vi avrundar här nu Bella. Eh det finns ju en miljon historier om dig. Och jag tänkte att skulle berätta det många, en, det är många. Ja, det det är nog underkant också. <laughs> Men jag tänkte skulle berätta en. Ja. Eh och så satt jag och tänkte jag vilken. Det är ju säkert flera stycken som jag inte vet och det är flera stycken som jag inte vill veta om. Eh, men det finns ju en historia om en en viss tårta. Eh, ja, det finns två tårtor. Tänker du på rosen nu eller? Jag tänker på rosen. Ja, där måste jag det är så jäkla bra. Ja, det, med högt i tak. Jag önskar så men den är lite den är lite är lite, är lite smakfull där. Det är så här. Nu ska ni höra. Eh jag och Emir är skadade i träning och jag trodde det är isaki som har fyllt år. Eh vi vi är skadade så vi gör rehabträning så vi är inne lite innan alla killar där och vi har Emir sitter och snackar och tårtorna är upplagda och eh två tårtor med två rosor. Det är på du vet såna där marsipanrosor så säger jag till mig. Det fan ska vi inte skoja lite. Då jag gör så jag, jag lägger den jag lägger den rosen mellan mina skinkor så tar du kort. Ja vad fan säger han vad fan? Så har vi sagt och gjort över det då. Eh sen sen slänger vi den rosen men det finns ju en ros kvar. Gubbarna kommer in och eh jag käka tårta och grattis Ischi och bla bla bla vi sitter där och sen drar jag Emir hem. Eh så skickar jag till mig. Nu är Emir Nu skickar du ut bilden i eh, på våran grupp gruppchatt vem åt rosen? <laughs> vem åt rosen? <laughs> jag kan säga att den anstormningen som blev där i den chatten eh hårda ord och nu är vi ska ta är vi ska få alltså det var alltså vi höll ju länge på den här och vi eh, kom aldrig riktigt fram vem som hade vem som hade ätit rosen jag våglar inte säga det antagligen eh uh, ett jäkligt roligt prank eh uh, som uh, som uh, blev fantastiskt bra. Jag kommer ihåg Martin Andersson var ju flyr förbannad. Han uh, jag var otroligt uh, uh, sen helt. Ja, han, han, han är ju så då. Ja, han hade ju sökt, ja, ni vet söt saker han gärna. Så uh, det det kan jucke väl vart han. Men då då sa han kommit tillbaka på träningen då är med, ni ska få liksom så att han uh, ja, är rolig det är så. Den är, med, Nej, den är den bra. bra. Den är bra. Stort tack för att ha varit här Fredrik. Tack. För, ja, stort tack, för, tack Fredrik själv. Det har varit uh, väldigt bra. Hoppas att eh, ni andra lyssnare gillar det här. Det är första gästasnittet för mig och och jag nu jag tror faktiskt att vi inte vi kunde haft en bättre start. Nej, jag känner dig med. Kul. Super, då. tack. Stamattina mi sono alzato o bella ciao bella ciao bella ciao ciao stamattina mi sono alzato e ho trovato il vaso o partigiano portami via O oh, bella, ciao, bella, ciao, bella, ciao, ciao, ciao, partigiano, portami via, che mi sento di morir. E se io muoio da partigiano, o oh, bella, ciao, bella, ciao, bella, ciao, ciao, ciao, e se muoio da partigiano, Tu mi devi seppellir e seppellire la sui montagna o oh bella ciao bella ciao bella ciao ciao, ciao seppellire la sui montagna sotto l'ombra di un bel fior con tutte le genti che passeranno Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E le gentil che passeranno, ti diranno che bel fior. E questo è il fiore del partigiano. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Questa è il fiore del partigiano morto per la libertà Questa è il fiore del partigiano morto per la